Lehenengo adibidea Aztuta daukat, aspaldiko kontua baita Bigarrena adibidea Horain arteko askunde joerak jarraitzen badu, 2000 eta berroita malgarren urterako, 2000 tonarainoko produziora idiztea aurra ikusten da Irugarren adibidea Gobernuai eta instituzioei neurriak ardizatela eskatzea garrantzitsu izanik ere, geure esku dauden ekintza txikiak egin ez, hariko gara benetan egoera aldatzeko lehen pausuak ematen. Laubaren adibidea Penintzulako merkaturako bidea zabale ikusten zienez, onura ekarri zien horrek merkatariai. Boskarren adibidea Ezin izan zuen platereko guztiaian apetitu honekoa izan arren Zegarren adibidea Zuitzeiak etxeko teriatura igozirenean, eraikina okertzen azizen Zazpigarren adibidea Joan egintzen dena bertan bera utzita